Actualment pots col·laborar en diferents projectes, per exemple, en la consolidació de la torre, la sortida de jornada diocesana, el projecte de comunicació dig digital, manteniment de la web, càritas, altres comunicacions maniàtiques, mans unides o fer directament una donació a la, a la parròquia.